kahol, Így neveld a sárkányodat. Bármiféle hasonlóság, bármilyen történelmi tényjel, teljes mértékben a véletlen műve. Én szóltam. Nem muszáj hablagy könyveit sorrendben olvasni, de ha úgy akarod, akkor ez a helyes sorrend. Első. Így neveld a sárkányodat. Második. Így lehetsz kalóz. Harmadik. Így beszél sárkányul. Negyedik. Így véd ki egy sárkány átkát. Ötödik. Így fejtsd meg a tűzkő titkát. Hatodik. Hősök kézikönyve a halálos sárkányokhoz. Hetedik. Így utaz sárkány viharon. Nyolcadik. Így törd össze egy sárkány szívét. Kilencedik. Így lobd el egy sárkány kardját. Hablaty. Harmadik Hablaty harákoló herold nagyszerű kartforgató, sárkány suttogó volt, s emellett a valaha élt legnagyobb viking hős. íratai azonban azokkal az időkkel foglalkoznak, amikor Hablaty még csak egy nagyon is hétköznapi kisfiú volt, akinek nagyon nehezen ment a hősködés. Szereplők Hablaty Villámököl Ifjabb fafej Odvasfogú hígvelej Varacskos A szőrös huligánok törzsének jelöltjei Tyúkeszű Termetes plépofa Halvér Takonypóc Hegyesen köpő, bélhangos Ajánlom ezt a könyvet jó barátomnak, Fogatlannak. Harmadik hablaj harákoló Herold. Szeretném ajánlani ezt a könyvet bátyámnak, Kaspárnak, szeretettel és csodálattal. Hablaj megjegyzése. Gyerekkoromban éltek még sárkányok. Léteztek hatalmas, kegyetlen repülő sárkányok, amelyek a sziklaormokon fészkeltek. Mint meg annyi óriási ijesztő madár. Léteztek apró, barna, fürges sárkányok, amelyek egerekre és patkányokra vadáztak jól szervezett csapatokban. Léteztek elképesztően nagy tengeri sárkányok, amelyek húsz voltak, mint a nagy kék bálna és merő szórakozásból öltek. Kézzel fogható bizonyítékot mindenre nem tudok adni, mert a sárkányok olyan gyorsan fogyatkoznak, hogy hamarosan kihalnak. Senki sem tudja, miért, de lassan az utolsó sárkányok is visszamásznak a tengerbe, ahonnan egykoron előbújtak, s egy árva csontot vagy fogat sem hagynak hátra a száraz földön, hogy a jövő ember emlékezhesse rájuk. Hogy ezek a bámulatos lények feledésben ne merüljenek, Elmesélem gyerekkorom igaz történetét. Nem az a fajta gyerek voltam, aki szemöldöke egyetlen rándításával képes volt megregulázni egy sárkányt. Nem voltam egy született hős. A hősködést nekem meg kellett tanulnom. Ez a könyv a hősé küzdelmes történetét meséli el.